Fredag den 18. juli bliver en tør og solrig sommerdag. Vi får svag til let vind, og temperaturer i dag mellem 22 og 27 grader. Du lytter til Radio 24 Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Danmarks røst med programlederen Mikael Jalving. Det här är Danmarks röst, som direkt sänds från Radio 24/7:s studio i den danska huvudstaden Köpenhamn. Lyssna på FM, via radio247.dk eller ladda ner den speciella appen Danmarks röst på svenska iTunes. Danmarks Öst är programmet där svenskarna får diskutera alla de tabun som svenska medier inte kan eller kommer att beröra. Välkomna programledaren Mikael Järving. Sverige styrs från nu: ö. Riksdagen är isolerat rent fysiskt. I fästningen bakom valgrav och huggande granit barrikaderar sig till folkvalden. Så øbner journalisten Torbjørn Nilsson sin bog De umenneskelige berettelser om politik, som blev slæbt ud på for lok i 2010. De umenneskelige er de svenske politikere, de nye politikertypen, typen partisterne, yrkespolitikere, skådespillere, kongens undersøtter. Kongen er ikke Carl Gustav, men partiordførenden, ledningen, bossen, kap og det tutt de kappi. De umenneskelige er ikke bare mennesker en erfarenheter, de er også unge mer än någon annan av de unga. Så verkar det vara i det mediala och politiska Sverige. Titta på de mest vanliga programledare, kolumnister, journalister, artister, även författare. Alla unga, unga, unga. Ofta snygga, sexy och socialt potente. De unga verkar så jävla framgångsrika och man måste tygla sin svartskjuka. Varför är det så? Og man hjemfører Sverige med andre europæiske länder, der ser man en ung generation prægle det offentlige Sverige mere end noget andet sted, kanskje med undantag af Amerika. Er det beroende på, at svensker gilder fremtiden så trygt? Altså at svensker efter verdenskrigene har fået et selvbild som just fremtidsfolket? Hvorfor findes denne ungdomsfascinationen i Sverige? De unge har succes, de ældre har ikke succes. Hvorfor? I dag skal vi som lov at prate om ålder. Hvor må det egentlig i enligheden med den ældre generationen i Sverige? Finder det et specielt svensk aldersdiskrimination? Er behandlingen af ældre svensker den vigtigste racisme i Sverige? Det får vi diskutere. Velkommen til Danmarks Røst. Mit navn er Michael Jalving, og jeg elsker Sverige.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 Ja, med på en telefon fra Stockholm, der har vi forfatteren Per Landin. Med på en telefon fra Stockholm har vi forfatteren Per Landin. Er det korrekt? Ja, hej. Hey, velkommen hej, velkommen til programmet. Tak. tak. Du er forfatter, journalist og litteraturvedere i germanis germanisk kultur. Du har været kulturskribent på olige svenska og tyske tidninger, også Frankfurt Allgemeine Zeitung. Och i 22 år var du medarbetare i dagens nyheter. Precis. Jag vet att du har gjort dig tankar om ålder och ungdom i Sverige och Tyskland. Ja, jag tycker det finns en, en stor skillnad här, alltså, som jag tänker även med Danmark. Jag, jag behöver bara gå ut på gatan. Här fick jag att se klockor i livet. Så tycker jag så kommer är väldigt. Ålderssegregerat med jämfört med andra storstäder. Ja, vad menar du? Och, äh, ålder, ålderssegregerat? Hur ja, manifesterar det sig? Att, att, jo, men man, vissa pubbar och toalet befolkas nästan bara av 20-30-åringar med mobiler och vägplatser och de älskar hur de sitter hemma i den och en, De inte sittande på något sunkigt hak på Sverige. Och jag. jag äh, jag tänkte, jag menar i USA är det förbjudet att fråga om någon ålder vid en anställningsintervju. Och, och i England så är det väl bara dålig smak om man skulle fråga någon om hur gammal han är. Och I Italien hoppar man över frågan. Men äm, alltså problemet, är, som du sa, det är att vi lever i en, i, i en medieålder i Sverige tycker jag. Och den har, jag, vill, jag menar, jag jobbar ju på DNI fem år, men efter fem så har man inte så mycket och äh, är man inte särskilt efterfrågad längre. Och... Var, varför är det, Paladin? Alltså Man har många erfarenheter, man har läst många böcker, man har, har en, har en äh, elaborerad äh, pen, man, man vet hur man, man funkar i, i det professionella yrket. Varför har man inte efterfrågat när man har passerat år? Ja, det ska du inte fråga mig. Jag menar Sverige har ju alltmer blivit ett samhälle där liksom erfarenhet och bildning inte är något som efterfrågas. Och, och, och, jag menar, det är heller ingen som ger höjd lön över företräde i den politiska och den kulturella debatten. Varför det är så? Jag, jag har reflekterat lite grann över att hur det är i östliga eller i asiatiska länder där, där respekten för de är mycket större och, mm -hmm. och livserfaren värderas högre. Det, det räcker ju att se med på hur gamla de styrande är i de här länderna. I ja. Men, jag. Alltså, ja, och ja. även i gamla sovjetländerna. Ja. Ja. Um, men jag tror på din fråga så, det tror jag kanske att det har lite mer att göra med moderniteten och att vi, ja. i Sverige räknas man bara man är arbetsförare eller åtminstone konsument på marknaden till vilken är reklamen, ser reklamen då och räknas. Och, ja och sen vi, Jag hörde igår när jag hade ett samtal med Svenska kyrkan tror jag det var. Ja. Och, så tänker jag tänker på det här fjärde budordet Du ska hära din fader och din moder, och mm -hmm. Det tror jag att svenska ungdomar inte ens är medvetna om att det finns något sånt uh, budord liksom. Så jag tror att vi kan ha med med det också ja. Alltså det, det kristna grundlaget är försvunnit från Sverige Absolut, Absolut. Ja. Men varför, varför, varför verkar moderniteten att vara en speciell Typ i Sverige. Du talte lidt om modernitetens rolle i denne diskussion. Hvorfor ja. var, er den svenske modernitet så speciel? Ja, jeg, jeg ved faktisk, så synes Vi har et, det, som skiljer os også, måske fra Danmark, det er, jeg, at vi, vi deler i mennesker så meget, meget i, i, i grupper. Altså, at, jeg ser noget på for eksempel Hörde jag det här om dagen att svenska socialdemokratin ska nominera kandidater till riksdagen. Det ska vara så det var 103 mm. förutom att man utgår från kön och ålder och eh, eh, ja, alltså jag eh, har ju liksom en av de yngsta regeringarna i världen och, och ett, ett parlament som överhuvudtaget inte avspeglar åldersstrukturen i befolkningarna. Jag, jag, jag rät samtidigt att bara åtta av de 350 ledamöterna i riksdagen är över 65 år. Så ja. att, jag menar, vi har inga, inga krav på politisk rutin eller erfarenhet. Eller, ja, det är ingenting som värderas i politiken Så att Jag... Um, men, men varför det har blivit så, ja, ja, jag vet faktiskt inte. Om du ska... det, är dessutom, det är dessutom ganska typiskt i Sverige att man, vi pratar ju väldigt mycket om, om rasism i andra sammanhang, men äh, åldersrasism är ju väldigt kanske någon som pratar om, och jag tror att de gamla gör det allra minst. Och äh, det är ju också så att jag menar, äh, när man blir pensionär i Sverige så är det ju, äh, ja, det är ju, i varje fall ytligt sett. ingen farlig plats att vara på utan, utan det finns ju lagar mot diskriminering och, och, och äh, ja olika, om man är pensionär så, så finns det väldigt mycket att göra om man får billigare biljetter på olika kommunikationsmedel i museer och, annat, och äh, äh, men just det tror jag är utan för att, att man ja att det liksom är Ja, de gamla förhållar till det medan de hälsosamma och mm. aktiva och obekymrade unga ja, de är någon annanstans. Men pratar mycket vilket jag om? Är, vilket jag tycker är väldigt... Får jag menar, att återgå till det jag sa i början att man kommer in på en dans så så sitter ofta både gamla och unga eller, eller mm. tyst Det händer sällan i Sverige att, ja, att hela familjen går ut till exempel och så alltså man skäms lite och, ja, man, inget, man jag menar man går inte ut och, och klagar eller så på det utan man mm. bara känner sig förbegången. Ja. Mm. Jag ville säga att man, man, man pratar mycket om väldigt mycket om utanförskap i relation ja. till andra minoriteter andra ja, för, ja, äh, folkgrupper. <laughs> Altså, men det, men de ældre generationer er undantaget her. Altså, du prater om at kjøn og alder liksom er to uh, demarkationslinjer, om man kan sige so, i, i, i, så, i, i det professionelle livet. Uh, om, du skal, om du skal hjemføre dig med, med, med situationen i, i Tyskland, hvor du har jobbet, og uh, du kender no. dig bra... Alltså, jag... Vad skulle du säga, Sverige visar vi eh, Tyskland i det fråga om all ålder? Alltså den stora, jag menar åldern, alltså problemet är detsamma där när det gäller äh, äh, att alla alltså, fler blir gamla liksom. Jag har jag läst nu frågan om Tyskland så läste jag faktiskt som år sedan. En bok som heter Metusalem-komplexet, som, som skrevs av Frankfurter Allgemeines chefredaktör. Och, ja. um, um, han, ja, han berättar bland annat lite grann om att uh, innan man inte alls framtid så kommer helst naturligtvis kunna vara över 50 år. Varannan kvinnor från år på dagen kommer att bli över 100 år, varannan pojke fem, 95. Och, och det är ju liksom fantastiskt på ett sätt. Ja, men samtidigt så innebär det här att, äh, att ja äh, ja, de här människorna som blir alla de här som blir så gamla de kostar ju pengar. Mm. Och äh, vad han det här var ju att, att den här svällande ålderspiramiden kommer att leda till en katastrof till att ja, till ett samarbete som inte kan om de gamla utan Ja, i förlängningen kanske rent av bara vill göra sig av med dem. för att, ja, de har ju egentligen ingen produktiv funktion så att säga. Nej, men de, och, de har de har fan de Jo, de jo har, det, har jag har men jag liksom... sammällig som räkna erfarenheter så tror jag så att det lite mer. Man, man har kanske lite mer respekt för erfarenhet i tysk som tanke på ja, deras historia och så där. Ja. Mm -hmm. Men i svärligt, vi, vi svärga, ja vi har vi har ju inte någon jag menar vi, vi, vi har ju inte så vi har ju liksom inte upplevt sådana saker som tyskarna och så. Liksom. Men har man i Sverige, har man på samma sätt som du just beskrev, ja. eh, ett komplext med Metusalem Ja det tror jag. Mm. Det tror jag. Att det kommer att, att, att jag menar det kan bli en ganska båd. I den här boken så, så kanske lite alarmistiskt men ja. han, han, han, äh, han, han pläderar verkligen för att vi måste göra, göra upp med det här och, och få en annan syn på både ungdom och åldrande för att annars kommer det att bli en rätt brutal tråk liksom och det är ju knappast troligt att de gamla kommer att vinna den här. <laughs> Du har i andre sammenhæng, du har andre sammenhæng arbejdet med, hvad du kalder for herskerteknik. Ja. Kan man sige, at de unge holder på med en art, en slags hærskerteknik, uh, viser vi uh, de gamle? Ja. Øh, se, øh, altså. Øh. Vi lever ju så att säga en media ålder i Sverige väldigt mycket och det gör man kanske i, i, även i Danmark och Tyskland, kanske inte så utpräglat som, som det är i Sverige att de mellan 21 och 35 är ju ja, det är där man det är då man är aktuellt så säger jag. Sen, sen så går det 35. Rätt <laughs> det är klimax. sen går det, ja. sen går det Jag skämmas. Ja. Sjäman så börjar plastik operera sig och, och, och um, jag vet, den här boken han, han kallar det lite lustig för de ringfriria ansikternas som tyran och, och där man liksom har, han pratar om en konsumtionskultur som ständigt måste se sig själv i, i spegeln. Liksom, och, och, och, och det är ju och, ja det är ju en slags. Um, Ja, en slags en, en slags konsumtionskultur som, som det är rätt svårt att göra sig gällan emot när man blir gammal och man känner sig utanför det också. Ja, det. det finns ju det. Jag tror inte det så jag tror att det är särskilt, så alltså, medvetet utan det här är väl någonting som äh, kommer från Hollywood och media och, och mm -hmm. Samtidigt vill jag också säga att man, jag har ju själv barn och, och, och de har ju föräldrar barn vi och jag tror att jag menar, de måste ändå vara med, medvetna om att de också kommer att bli gamla och att, och att de då kommer att äh, bli beroende av sina barns äh, förstående så att säga, för, att, äh, ja, för sin livssituation. och. Ja. Samtidigt kan jag själv säga att jag, jag säger ju ingenting. Jag, menar, jag skulle inte tycka att jag själv är behandlad, illa behandlad på grund av min ålder direkt. Utan jag, jag är beredd att satsa på ungdomen. Därför att, ja, därför att jag äh, tycker det är viktigt att de som en gång ska ta över samhället får det stöd de behöver. Och också därför att jag själv... Ja, men Jeg. de har redan taget over samhället. Ja, de har det. Og det har blivit en slags. ja, ganske blank sjældent. Ja, der findes jo lægge associationer til ungdom, renhed, ovskyld. Spiller det nogen rolle i denne diskussion? Absolut, jag menar om du ser vad som omgärde och vad ungdomar, det är de för, det är en klar man. Alltså. Så, um, så är det klart att um, ålder, särskilt gamla kvinnor är väl särskilt attraktiva i på arbetsmarknaden eller i omgängeslivet. Lundin, inom, vi... inom tv och nöjesvärlden är det väl uh, det är många som åker ut när de fylls hem vi din virus modtager en kommentar på Facebook om Årløs diskriminering. Ja, ja. Det er Frederik, som skriver, svenskernes Årløs tabu er noget, de har irriteret mig på. Tidligere Jan Eliasson, som et tak nemtes som en af kandidaterne, som leder der for Socialdemokraterne, men som affærdigtes som aldeles før gammel. Nogle måneder senere ja. derpå er han, Hans tjeneste som vice-generalsekretær for FN ja. Internationelt ser man hans kompetence og kvaliteter. I Sverige diskvalificeres han. Ja, ja men det er bare bekæftigt at er et uh, meget mere ordentligt socialt land, end i en, hvert en, fald förändringssessionerna som det handlar om i det här fallet. Men vad, vad, vad blir konsekvenserna? Hur blir de unga av idag? Hur blir de som är gamla? Ja, de kan ju bli ganska förfärliga. <laughs> Fruk -fruk Fruktar alltså. Hur är det? Och, hur är det? Och då, och det blir, men det blir ju Ja, det är, hur det kommer att bli med det. För, för min del är det nog redan för sent men jag menar, det blir de själva som får komma och få ta smällen. De kommer en gång att få barn och gör att de medvetna om, om att de också kommer att bli gamla en gång så, ähm, ja, så kan det ju bli en, en, en ganska hård kamp om de, man säger de krympande resurserna. Och, ja, med dosakomplexet som du nämnde. Ja, det är en slags bomb som kan brisera. Liksom. Pellandin, du ska ha många tack för att du medverkade i programmet här. Eh, ja, tack så mycket hej. för din insikt. Tack. Hej. Tack hej, hej. hej. Det här är Danmarks röst. Lyssna på FM via radio 24 Ek, eller ladda ner den speciella appen Danmarks röst på svenska iTunes. Ja, nu har vi en ny gäst på telefonen, Magnus Dahlsval. Eh, ja, det stämmer, ja. Vad bra. Du har ett, ett, ett friskt case som du vill berätta om. Kanske du också lige ska presentera dig för lyssnarna. Ja, jag är, jag är författare också och debattör och bloggare. Och, jag har varit personalchef i de 30 år på olika stora företag. Ja. Jag berättar väldigt mycket om diskriminering och sådana saker. Faktiskt. Ja, du har en frisk case som du ville, du ville plucka fram här. Ja, egentligen så har jag flera, flera saker. Ja. Det, det är, är bland annat så träffade jag nyligen en, en... Han var 55 år och jobbat utomlands som chef och inom Apple och inom Microsoft. Han är, Japan, Tyskland och allt sådant här. Han hade väl en nästan 30 års erfarenhet Här i Sverige har han sökt 190 jobb. Kommer, det, kommer det inte på intervju. In, inte alls? Nej. Han kommer inte ens på intervju. Så att eh, jag satt ner och började, började diskutera och prata med honom. gick jag ut och frågade på LinkedIn mm. eh, och, och frågade där andra liksom, om, om eh, de har märkt någonting i sin ålder att de inte är attraktiva. Det tog två timmar så hade jag 80 svar alltså de blir inte kallade på intervjuer, de här rekryteringsfirmerna negligerar dem. de blir liksom ohövligt behandlade. Och eh, så alltså här håller jag på, jag vet ju själv att fram tills jag var faktiskt 52 så var jag väldigt attraktiv hos Headhunter. De ringde liksom nästan en gång i veckan. Ja. det Men efter 52 år var jag helt tyst. 52? 52 ja. var den magiska gränsen det var min magiska grens säga. Ja. och då roade jag mig med att skicka in ansökningshandlingar. Ja. Det, var ju liksom, det, var, det var som att skicka in ett svart hål det var tomt, liksom ja. det, det är liksom ingen, inga responser överhuvudtaget. så att eh, visst förekommer det åldersdiskriminering och den här, här åldersdiskrimineringen det gäller ju eh, vad heter, både ungdomar och äldre mm. eh, på det alltså. ja. eh, som som som eh, som jag ser det. och eh, Eh, vi har ju väldigt få fall Sverige var ju sist i Europa med att införa lag mot åldersdiskriminering ja. det? och ja, jag tror 2009 infördes lagen och det var sist i Europa ja. med att införa den eh, och eh, vi har ju väldigt få fall som, som har gått upp i åldersdiskriminering Men, ja, och jag tror att det här beror på att vi är väldigt omedvetna om det här eller vi vågar inte vågar inte ta upp de här sakerna. Men alldeles nyligen här nu då, så var det i alla fall en, en 57 år var hon en, en kvinna som sökte ett jobb på läkne i, i, i Sverige och eh, hon blev inte kallad på intervju. Det eh, kommer någon en förklaring. Kom det en förklaring. Ja, men jag, jag sökte, kom, hon, hon, sökte Hon sökte faktiskt att jobb, kom inte på intervju. Men hon gjorde ju helt rätt. För då, då begärde hon ut alltså, vilka kallade ni vi på intervju. Mm. Och då visade det sig att det var bara yngre ja. än hon som hade blivit kallad på intervju. Och hon hade minst lika bra, eh, vad ska jag säga, erfarenhet och kompetensmässigt som, som de här yngre. Och mycket ja. mer. Och då anmälde hon dem för diskriminering och eh, läkemedelsförsäkringen eh, fick backa på det och fick döta 75 000 kronor till henne i då det här fallet. Amplot. Alltså Magnus om, om du ska fundera på vad som ligger bakom uh, denna typen av diskriminationen vad skulle du vilja Aha. säga alltså alltså vi har vi vi, vi, har, uh, vi har så här föreställningar. vi grupperar in folk liksom, vi ser så här jag, jag tänker bara på en debatt som var nu nyligen, nyliken inte alltså Guga hade avstambladen ungefär mm. ungdomar är lata. Mm. De vill inte jobba, va? De, mm. och, sånt här. Mm. och så har, har vi då, då, de här äldre, vi är oplexibla, eh, lite trögre, vi är svåra att lära nytt och sådana saker. Mm. Jag tror att det är mycket där som ligger, ligger bakom. Sen är det ju så här att... Alltså att, för, fördomar, fördomar ligga bakom? Fördomar, yeah. fördomar som ligger bakom. Och sen är det ju så här att vi har väldigt homogena arbetsgrupper i Sverige. Mm. Men hur det är det? Okay. Alltså, vad menar du med homogene arbetsgrupper? Ja, alltså, det, vi, vi, alltså det, det, alla ser ungefär likadana ut. Ja. Ja. <laughs> ungefär i samma ungdomsgrupp alltså, och släpper ogärna in andra. Va? Det, alltså, vi måste komma till det läget att vi vill ha heterogena grupper där vi har yngre, äldre, vi har invandrare vi har liksom alla olika yeah. och kvinnor och män och blanda det här det är då vi får någonting som är bra utav det här. Yeah. vi måste alltså lära oss att titta på vad tillför den här personen yeah. uh, inte, inte liksom vad är det för brister med den ja, och den är för gammal eller den är för ung Hvor, hvor kan man have personer i år? Nej, for altså, i Danmark, der bruger vi sager, altså vi måtte have ulike uh, typer af kompetencer og erfarenheder mm. og indfaldsvinkler, altså om vi skal have en bra samarbejde, en bra ideudvikling osv. Altså om der ja. ikke findes en gammel med erfarenheder, som har en, kanskje også en bedre hukommelse end de, de yngre, der har vi ingen kollektiv hukommelse, der har vi ingen databank, der vi kan uh, hente... Jag ska erfarenheter. Det är helt rätt. Och så är det. Va? Och så, så upplever jag att den svenska arbetsmarknaden är, många arbetsplatser är väldigt, väldigt kommogena. Det finns naturligtvis undantag. Men och, och det här tror jag också är en sån här försvårande omständighet. Vi har ju en tendens i Sverige och det är det att vi gärna behåller äldre däremot längre när mm -hmm. de väl i organisationen så behåller vi dem längre. Ja. För det ser vi genomsnittspensionsåldern ökar och sånt här saker. Den blir satt upp. upp. upp. Ja. Ja. ja. Men, men, men, men, men däremot liksom, kommer det utanför arbetsmarknaden och är det offentligt, då, då är ju kört. Mer eller mindre. Ja. Det är jättesvårt. Alltså. Det, är, ja. och, det, är, det är otroligt konstigt. Alltså. Men alltså Magnus Dahlsvall den är... Den är... Aldersdiskriminering. Beror den på, at man tykker, kanskje, at unge mennesker er mere organiske, de er mere formbare, de kan man påvirke på et bestemt sæt bestemt fra ledningen. Altså, man kan liksom manipulere dem lettere. <laughs> ja, ja, ja, det skulle jeg tykke, om jeg var arbejdsgiver. Jeg, der, jeg ville plukke unge formbare individer, som jeg kunne <laughs> ja, ja, hjertvaske, eller hvad heter det, altså ja, manipulere ja. og fjernstyre. Ja, øh, ja p -p jo, det, det tror jeg, der ligger nok meget. Øh, i det. Konsumenter som, det, som et bevidst, en bevidst øh, hvad skal man sige, agenda. Men det är väl det det beror väl på den mm. den förväntning om att, att unga människor kan man liksom närmare lä ja. forma. Ja. Ja och det är ju så här också jag brukar säga att, att vad vi har gjort i Sverige det är att vi har sorterat bort egentligen alla såna här nördar alltså många gånger de här experterna de så sticker ut de så säger ifrån. Ja. De har ju ett mer eller mindre sorterat ut i, i Sverige för vi vill ha Alltså tysta, det, så, det har blivit så effektiviserat så vi har inte tid med, med utstickare på något sätt utan allting ska vara lugnt och tyst och gå smidigt fram alltså, mm. och då är det klart att det kan ju vara ett motstånd till en äldre som har en erfarenhet du kan säga men det kan ju inte fungera det är bättre att ta in en ung som du säger och gå en indoktrineringsprocess i det ja, det är en variant alltså, har du, har du exempel, Kan du nämna någon, någon exempel på, på det där, den tendensen den här utvecklingen Alltså man liksom, äh, äh... Ja, det här med, med att det blir äh, tysta orga, ja, tis, orga, organisationer. Ja, äh, ja, som ett exempel kan jag säga, det var ju alldeles nyligen. Det var någon statlig utredning, men jag har sett det här tidigare också, som visar att... Äh, Uppåt mot 70% av dem, inom, eh, av dem som har stött utgifter, de, de som är ja, kanske lite de som är ifrågasätter, det är de en som kanske på ett möte sitter och, och ifrågasätter ett beslut eller något sånt här, eh, har man ju undersökt de här och efter, efter tre år, ja, så är 70% av dem har antingen blivit omplacerade på ett lön eller slutat Mm. Eh, och det här gör ju då att det, det, blir, det skapas ju tysta, lugna organisationer där det ingen stycker det ut det är ingen som ifrågasätter nördarna, de, alltså nördarna de, de, som, de som vågar ifrågasätta eller kan ifrågasätta på sin, av sin kompetens de såterar jag att det här är en livskalig värld som vi är inne på alltså. eh, och det är många organisationer och, och storföretag som har det och jag tror att delvis är det att det är ju vi tänker mycket i processer, vi tänker i lin. Lin är ju bra på många olika sätt för att frigöra tid, för att kunna vara kreativa och, och liksom hitta på nya saker. Men i Sverige så kapar vi bort den här tiden som, som, eh, som lin frigör liksom genom att ta bort människor istället. Man använder lin som en som ett rationaliseringsverktyg och det. Och då är det farligt. För det är då vi hamnar i de här, de här farliga lägena. Det här är Danmarks röst. Lyssna på FM via radio24.eu. Eller ladda ner den speciella appen Danmarks röst på svenska iTunes. Ja, du har just uh, lyttet til uh, Magnus Dalsval, blogger og forfattere, som pratar om ålder. Og, ja, Magnus, jeg håber, at du, du stander kvar på, på telefonen her. Absolut. Uh, for nu skal vi have næste gæst hjemmen, um, en, også en forfattere, som er bosat i Jönköping. Han er indvandrer fra Tjekoslovakiet. Han hedder Vladimir Oravski. Han kom til Sverige i 68'er som 21-åring. Vladimir, er du med på telefonen? Ja, hejsan, Mikael. så. Hej, vad bra att höra dig. jag hörde det också. Men jag hörde inte debatten innan, måste okay, jag säga. Okej, okej. Okay. Då ska jag rekapitulera. Men först får jag säga att ja. du, du har skrivit flera böcker, ganska många faktiskt. Den, den som jag känner till heter Friheten i kulturen, reflektioner kring tystnad och repression inom kulturetablissemanget. Den blev släppt ut i 2008. Ja, det stämmer. Sen dess har det utgått även nyare upplagor. Men... Ja, ja, du varit mycket produktiv. Det, det måste jag säga. Alltså. Men vi, har, vi har just pratat med, med författare av bloggare Magnus Dahlswall och med författare Per Landin om, om åldersdiskriminering. Så kallad åldersdiskriminering. Finns det i Sverige och varför? Og der har vi også plottet om, om hvad skal man sige, det professionelle yrkeslivet, om hvorfor øh, der findes så mange unge mennesker inden det mediale og politiske, øh, og kanske også det industrielle Sverige. Øh, og der gives kanske associationer til renhed og uskyld. Äh, också. Men alltså jag skulle säga, bara fråga dig först alltså, om du har en, en, en standpunkt i den diskussionen om ålder. Är ålder ett problem i Sverige i dina ögon? Ja, alltså jag kan utgå bara från mina egna erfarenheter och jag vill hävda att jag har aldrig känt alltså, någon som helst ålderdiskriminering. Alltså inom författaryrke är det också svårt att känna det. Du skriver ett manuskript och är det bra då antas det. Är det dåligt då antas det inte oavsett hur gammal du är. Mm -hmm. Så jag, jag känner inte till det. Däremot har jag hört det här flera gånger på radio och även läst i tidningar. Men det kan lika bra vara en mit. Alltså, jag, jag vet inte varför man skulle vilja ålderdiskriminera. Eh, man har lagar som säger att... Eh, Arbetslivet slutar i Sverige vid 65, eventuellt vid 67. Och sen måste de andra få plats. Va? Ja. Så, men som sagt, jag har inga personliga erfarenheter av det. Jag kommer, jag kommer ihåg bestselleromanen 100 åringen som klev ut genom fönstret av ja, Jonas Jonasson som har blivit en, en, en bestseller över, över hela världen. Och jag, jag tänkte, alltså, det är själlan en 100 Lige liksom, øh, bliver en, en slags hjælter, øh, en hjælter. Øh. om du om øh, igen kender denne bog så altså kanskje denne denne beviset på, at der findes en chancelær eller en indikation af, at der findes en af, at øh, mange øh, ældre mennesker, og de, de læng er at, at blive fri fra starten eller karrieren, og de er domungenes også. Ja, alltså varför det inte finns om det är verkligen så att det inte finns flera hundraåriga hjältare. Först och främst därför eftersom fram tills nu människor levde inte så länge. Ja, alltså. det, det, det är relativt ny företeelse att vi blir äldre och äldre. Men eh, jag vill minnas utan att jag har hört henne att för två, tre dagar sedan var det på något som heter, ja, vad heter det programmet... Uh, sommar-sommarprogram eller något sånt som går på P1 varje dag klockan 13. Mm. Då var det någon Bernadotte, hon var 90 år gammal. Mm. Och just på det programmet är det rätt så ofta gamla människor. Men jag menar, varför ska just gamla människor sättas på p 1 det... det det är alltså en historisk utveckling. för vad det så jag minns alltså i Tjeckoslovakien. Var någon 70-80 år, då satt han mitt i byn- och alla bad till honom som han var någon guru. va I Dagens gamlingar, va? de hänger inte med. De flesta kan inte ens sätta på en dator. Det hör man just i det här ringp där de hela tiden klagar- att de kan inte betala sina räkningar. Och jag vet inte vad mm. på grund av vad de inte har kunskap. Alltså det, det är tidens gång. Mm -hmm. uh, de, de, dessutom är det på det viset att jag tror inte att, att uh, jag tror säger det, eftersom jag har inga erfarenheter. Att det handlar om åldersdiskriminering utan det handlar mest om uh, nepotism och kamratskap. Va? Okay. Om någon. Får, om någon får alltså plats någonstans, då är det helt klart att han eller hon vill omge sig av människor av egen gäng, äh, eget gäng, eller hur? Mm. Alltså inte på grund av ålder. Skulle, skulle de ha alltså äldre eller yngre vänner, skulle de säkert välja dem i sitt, sitt arbetsgrepp. Utan man vill ha dem som man känner sig trygg med, va? Uh, känner uh, samhörighet och vet att man inte blir angripen eller får en dolk i ryggen. Mm -hmm. Så jag tror att det är nepotism och kamratskap som, som bestämmer detta. Va? Ja, alltså i min introduktion till programmet här så pratade jag lite om, om den nya politikertypen i, i Sverige, men kanske också i andra länder. Alltså de, de som kallas partisterna, yrkespolitikerna, ja. skådespelarna. Uh, de har vel kameratskab på et, på et specielt sæt, øh, nepotism, og kanskje også. Altså de de hold, hold, forsøger at holde ihåg, ihåg som en gruppe. De udvikler en gruppidentitet. Per Landin har pratet om den specielle svenske moderniteten, der grup, grupper bliver en markør. Grupper bliver en, en identitetsskabende agent i det offentlige livet. Kan du igenkänna denna de beskrivelse av, av Sverige? Jo men självklart, men alltså, är det inte naturligt? Alla hyenor och alla vargar har alltid betett sig på det viset. Och vi människor vi är inte annorlunda, eller hur? Alltså, dessutom, redan Darwin beskrev det, han visserligen pratade om survival of the fittest, va? Men då menade han inte individer. Han menade med all säkerhet alltså kollektiv, va? Ett kollektiv som offrar sig för, för, för sina medlemmar och som prioriterar sina medlemmar eftersom det helt klart det är inte enskilda individer som överlever utan det är kollektiv som överlever, va? Ja, jag håller på med det med alltså Darwin och så vidare. Men alltså i Sverige finns det en stark Tendensen til at, at, at, at prøve til at understrege den individuelle menneskers øh, motivation og handling, og, og, og, og, og der findes det der udtryk, øh, alle menneskers liga hverdag. Men du prøver Tom Darwin, det er noget, det er noget andet. Ja, alla människor lika värde. Alltså jag tror att inte det finns något samhälle var detta existera. existerar. Alla människor är lika värde. Varför? Det får du, det får du förklara för svenska lyssnare. Ja, men snälla du. Just det att man prioriterar sin egen grupp, det betyder att man måste alltså... Sätta åt sidan någon annan, och då betyder den annan inte samma värde, va? eller om man inte tilldelar samma värde, man inte visar det. Mm, mm. Och vad med den, den, den hela den, den individuella rörelsen, alltså alla är unika och så vidare. Det är också en stark metafor och stark drivande politisk idé i Sverige. Ja, i Sverige skulle alla vara. Äh... Unika, eller ja, ja. Unika? Ja. Uh, <laughs> du, du husker kanske Monty Pythons sketch där hela gruppen står med uh, We're all individuals. Och så finns det en som säger I'm not. <laughs> ja, men, <laughs> men... alltså... Jag, jag menar... Var skulle det visas att, att vi är alla olika? Det är tvärtom. Om du går på stan för det första, nästan alla hus är likadana. Va? De är lika stora, de är lika breda eftersom det ingår i stadsplaneringen att ingenting ska sticka ut. Va? Yeah. Om det kommer en ny telefonmodell, Alltså. det tar två veckor och samtliga har det plötsligt. Va? Varje, <laughs> var, var, var, var, varje gång du alltså får ett mejl yeah. står det det här uh, This message was sent... Uh, från my iphone va yeah. då, då svarar jag mitt svar kommer från en väldigt gammal laptop <laughs> eh, eh, eh, om, om du tittar på henne som Maurits och alla de, jag vet inte vad alla dessa affärer heter va mm, mm. det är ju samma kläder, det enda som, som eh, skiljer dem från är, är, är möjligen färger jag, jag huskar att när jag hade premiär på en, på en film i Danmark va just yeah. i Danmark, yeah. i Köpenhamn yeah då bjöd jag mina svenska kompisar på, till premiären mm. och jag minns att det kom fem tjejer och jag gick med, med en annan tjej bakom de här fem tjejerna va? Mm. och samtliga så, som såg ut som femlingar alltså de hade vita vad heter det, jeans de hade samma skor och de hade samma ett slags väldigt kort skinnjacka Ja. Och dessa kvinnor kände inte varandra. Jag var deras gemensamma vänare. Så prata om individualitet här, nej. Möjligen, nej, nej. Det, det gör jag inte. Magnus Dalsval, håller du på? är du kvar på telefonen? Ja, ja men, så är jag är kvar. Har du lyssnat till uh, Vladimir Uravskis reflektioner kring uh, individualitet och, uh, och gruppidentitet? Ja, jo, men det har jag gjort. Det är en jätteintressant reflektion som man gör. och Jag håller med till stora delar, men jag anser dock att de här, det är det jag menar med de här homogena grupperna som blir på arbetslivet. Alltså där du rekryterar in i ditt eget nätverk, för den här med kamratskap och nepotism eller det egna nätverket som man väljer in. Är, jag anser att det är ju farligt. Alltså det är hämmande egentligen i organisationen. Man måste jobba med att få in några som tänker lite annorlunda, som vågar ifrågasätta eh, besluten. Så att, eh, inte bara att surfa på en vägmacka, för den kan surfa åt fel, fel håll. Liksom, mm. ja, man skulle, skulle säga från ett kommersiellt syns synsvinkel att det, det, det är väldigt viktigt att ha diversitet inden om en talk, om man skal udvikle idéer, og man skal udvikle en, en ja. iPhone. Altså, nu nu til ja. uh, Uravski om, om iPhones. Uh, ja. altså, iPhone er vel udviklet af en, en speciel, uh, ja, vi ved hvem. Hun var, ja. var ganske original, altså, eller hørt? Mm, ja, absolut. Og, ja, men, det, det her er jo vigtigt, men Titta vad, vad, liksom, vad är det svenska politiker pratar väldigt mycket om. Vi måste öka innovationen i Sverige. De säger att alltså, innovationskraften är ju rätt så dålig. Alltså, innovationerna sker idag eh, i Sverige. Det sker på jättesmå företag. alltså enskilda individer som ja. är storföretagen har ju inte något speciellt stor innovation. Eh, och jag menar så att. Eh, Även om det har ett bra innovationsklimat kanske, som man säger i Sverige, så, så händer det ingenting. för Det går inte vidare. Det, den, den här stora producenterna tar inte upp det, för det ingår inte i deras lilla homogena värld. Det, och det här är farligt. Vad är det med den här homogena identiteten på öppnadsmarknaden? Är det inte problem för innovationen, som, som Magnus säger? Nej jag tycker inte det alltså. Jag tycker därför inte eftersom I, I, I, ingen kan oj det kommer hela tiden nya sms uh, ingen kan uh, anklaga Sverige att vi ligger bakom i någon utveckling. Om vi tittar på data exempelvis va. Ja. De stora innovationer allt ifrån uh, Skype till jag vet inte vad de heter. De danska. kommer faktiskt. Ja. Vad sa du? Ja, de var danska. Danske, och jag trodde det var svenskar. Men i alla fall, det, det finns hur många företag här som, som det går bra för. De, man, alltså det är så här, människor har antingen tid med, med att skriva med, med, med sina vad heter det, gärningar eller att göra dessa gärningar. Och dessa människor som skriver, de hinner inte producera... Och de som jobbar, de producerar, de producerar och de blir, de blir alltså kända i världen, möjligen inte i Sverige. Men, men, men jag tycker inte att Sverige på något vis skiljer sig från andra länder. Men Vladimir, du, du, du jobbar som självständig, alltså som författare. Du är en, alltså, du är ju en lonely writer, som man säger på engelska. Alltså, ja. Du måste inte... Øh, øh, Gør dig konform for at passe ind i et bestemt specielt kommersielt sæt. Altså, du må da underordne dig. Det. Det de fleste mennesker, de må gå ind i en corporate organisation og ligesom blive som de andre. Du kan udvikle du kan din egen individuelle røst, og, det, og det, det, det, er vel, det, det er vel den store skillnad. Jo, men visst stämmer det. Men jag, jag också tycker att det är människans plikt att pyssla med det och jobba med det och livnära sig på det som han eller hon har förutsättningar för. En alltså, plikt? Jo, visst är det plikt. Alltså, om inte annat, är det, är det plikt mot sig själv. Mm -hmm. alltså, jag är självklart eftersom varje människa alltså strävar efter att vara så lycklig som överhuvudtaget är möjligt. Mm. Och det kan man inte alls om man är en stark individualist, om man har svårt att anpassa sig till, till, den breda till det breda kollektivet. Att man gör det. Alltså jag är som du berättade när du introducerade, mig flykting va? Ja. Därför eftersom jag kommer alltså från ett kollektivt samhälle. Tjeckoslovakien va, var otroligt kollektivt och kollektiviserat. Ja. Allt det här med koffhåser och det, det här du har hört talas om va? Mm. Och då min plikt var att rimma från det samhället om jag alltså i, i, i, inte trivdes där. Mm. Annars skulle jag gå under. Och samma sak gäller för varje människa här. Magnus, vad säger det... du till den, denna, denna, denna plikt att inordna sig i det breda kollektivet också i det professionella livet? Vad svarar du till det? Ja, alltså jag ser det inte som en plikt. Det, alltså jag hoppas ju att den här individualismen ska få plats även i större organisationer, större företag som där idag så är det precis som Vladimir säger då måste man bli en egen företagare det är ju även idag ett exempel på man kanske blir för obekväm i de här stora organisationerna när man driver på inte är på homogen ja, då får man bli en egen företagare där man själv kan, kan utveckla sig men, men jag tror alltså lösningen är ju egentligen då det är att det ska bli ännu mer småskaligt att vi kommer att ha jättemånga, många individuella små företag. Men, men ja, jag vet inte om det löst. Jag tror att det måste till en mer tillåtande attityd att ha olika tänkare i större organisationer. För den, den finns inte så till, till stor del idag. Det gör det. Inte. Vladimir, man skulle, ju, man skulle ju tro att det finns skillnad mellan att leva i, i, i Tjeckoslovakiet med, med ett kommunistiskt kollektiv, under ett kommunistiskt kollektiv, mellan det och så leva i ett, vad ska man säga, ett liberalt kollektiv som, som det svenska. Ja, troligen finns det skillnad, men den är marginell. Det, det, det, det, det som är skillnaden naturligtvis, att då på den tiden det existerar inte nu, om du var väldigt avvikande då slutade du antingen i finkan eller på dårhuset. Det gör du inte här. Mm. <laughs> Nej, det gör du inte. Nej, du hamnar så... i kyssnat istället. Och <laughs> ja, du får Ja, fyr <laughs> Nej. Ja, alltså, under förutsättningen att man är inte stark nog och inte äh, lycklig nog, har inte lika mycket tur, att man kan alltså starta eget och livnära sig på det. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, ja, jag, jag vet inte vad jag ska säga om det annars. Alltså, de som hamnar på förtidspension utan att jag vet något om det, då menar jag att de antagligen är, är, är sjuka eller på annat vis handikappade. Och då är det bara bra att staten tar hand om dem genom förtidspensionen. Ja, men tidigare i programmet har vi pratat om det paradox eller dilemma att, att de, de, de, den, den gamla generationen har svårt att, att, att hitta jobb om de blir fyrda, om de får sparket. Når den de bliver 5 år, så, så bliver det svært. Men på, på den andre side, der bliver den bliver sat op i alle europæiske lande just nu. Altså, vi vil inte have dem, men dem skal blive så længe som muligt. Kan, kan, kan du forstå, Vladimir, at, at det for, for mange gamle upleves tjent som en, en, en, ja, en uretfærdighed, øh, ligesom? Ja, men det är möjligt att de som inte får alltså jobbet eh, passar inte in, varken med sina kunskaper eller jag vet inte vad. Alltså, låt mig säga, jag fick tjänsten som kulturchef i Ume och då var jag en bro, bro, jag var 53 år gammal. Mm, en gammal grupp eh, i Sverige. Jag, jag var, jag var gam, gammal, alltså, sa det. Men det vill jag säga att visst kan man få, om man betraktas, vara eh, specialist eller på något annat vis passande till det och det eh, yrket eller eh, arbetet. Ja. Eh, och det, men, håll, det men, hållt du på med det jobbet eh, i, i flera år? Nej, inte flera år. Jag fick sparken. väl. <laughs> fick sparken? Men, jag fick sparken väldigt snabbt, men jag tror inte... Du var för gammal jag kan kanske? Nej, jag fick inte sparken på grund av att jag var gammal. Det tror jag inte. Det har jag också skrivit en, en, en bok om, som jag rekommenderar. Varför jag fick sparken. Vad heter den? Så ska vi lägga en liten reklam för den. Den här heter Kulturen bakom kulturen. Ja, oh, det är den, ja. Ja, ja, den som jag nämnde. Ja. Ja. Nej, nej, du nämnde näm ja. en annan. Den, den heter friheten i kulturen. Ja, det är rätt. Det är rätt. Ja, men du är gammal, men du är mycket produktiv och du har många erfarenheter äh, och talgavar. Det är, det är väldigt bra, Vladimir Ravski. Ja, jag vill, bara, ja. jag vill bara, bara, bara kommentera det som ja? du äh, äh, omnämnde som mycket produktiva. Ja. Alltså, Låt mig säga så här. Jag har bara i Sverige utgitt 54 böcker. Ja, men alltså det är ju fantastiskt. 54. Men, vänta, vänta. Nej, men jag vill säga ja. något. Och så kanske 20 böcker på andra språk. Men detta alltså omtalas som mycket produktivt va? Ja, det skulle jag säga. Men, men, men det har du också det fått alltså Nobels fredspris? Nej. In, äh, nej. Inte inte Nobels ah, fredspris. Ja. Men jag vill alltså säga så här. Ja. Varför är detta produktivt? Jag jobbar inte mer än någon annan. Det är inte mer produktivt. Alltså, titta på gamla Hollywood-regissörer. Mm, ja. om, om du tittar på Ford exempelvis, John Ford. Va? De mm. gjorde en bra bit över hundra filmer. Vi pratar inte om de som produktiva. Vi pratar om det. Det var helt naturligt i Hollywood. Och så var det hela generationen i Hollywoodfilmen. Om du tittar på dagens eh, regissörer. Ja. Visserligen är Spielberg eh, nu också över 60 år. Jag tror han föt 47. Mm. Eh, då är han 67 år gammal. Va? Han har alltså regisserat och producerat och eh, satt igång... Åtminstone 200 eh, filmprojekt. Va? Ja. Och film är svårare att, att göra än ja, att skriva finansiera böcker. Finansiera också, ja. ja. Ja, precis. Så jag menar, vi har alltså ett förvriden bild på produktivitet. Vi alltså vill, och, och ju äldre människor är det, desto mer vill lata sig som fan istället för att jobba. Alltså 50 böcker är inte mycket. Ja, men alltså, äh, tack så mycket, Vladimir Oravski, för den här rekommendering. Jag, jag måste jobba mycket mer snabbt, förstår jag. För jag har bara skrivit tre eller fyra böcker. Tack så mycket, ta Vladimir. Vi... Ja, det vet jag inte. Vladimir, tack så mycket för din deltagelse här idag. Det var alltså Vladimir Oravski, författare till mer än 50 böcker. Och Magnus Dahlsvall var också med tidigare. Fint du kvar? Ja, ja, tack så mycket ja. för ditt medverkande idag. Du, ja, du får också jobba snabbt nu om du ska nå ja, det, 50 böcker. Ja, då, då får man lägga på en rämma. Så det, är, det, det slår man inte. Nej. Men jag vill bara säga en, en snabb sak. Och det är 50-åringarna idag är väl röstade av mycket bra kompetens. Så att det är inte kompetensskälet som de inte får jobb. Det är jag helt säker på. Tak så meget. Så fik du det sidste ordet, Magnus Dalsvald. Og tidligere programmet plottede vi også med Per din om ålder og ålderstabuen i Sverige, om det findes. I morgen kommer der en, et sammenklip af det bedste fra denne vekken, altså i morgen lørdag. Og på mandag så återkommer vi med et frisk program om islam som tabu i Sverige. Vi hørs hej du, og i teknikken satt uh, i Nuk Thompson. Hej du. Du har lyssnat på Danmarks röst med programledaren Mikael Jälving. Vi varje vardag klockan